Будьте куратором мистецької виставки. Якби хтось зібрав в одному приміщенні, всі найвидатніші витвори мистецтва світу. Це не був би найкращий у світі музей. Це було б сховище. Музеї стають знаменитими завдяки тому, чого немає в їхніх експозиціях. Керівник музею або куратор виставки ухвалює свідоме рішення – ця картина має висіти, а ця – ні. Ухвалення таких рішень – безупинний процес – у запасниках завжди значно більше артефактів, ніж на стінах. Пропоноване найкраще – це результат ретельного віднімання всіх можливих варіантів. Велике значення має саме те, від чого ви відмовитеся. Тож постійно придивляйтеся, що можна прибрати, спростити і оптимізувати. Будьте куратором музею. Міцно тримайтеся лише того, що справді є суттю вашого продукту. Обрізайте все необов'язкове, поки у вас не залишиться тільки найважливіше. Згодом... Ви завжди зможете повернути щось відтяти, якщо з'явиться потреба. Зінгерменс – одна з найвідоміших в Америці мереж гастрономів. Вони досягли такої популярності, бо їхні власники поводяться саме як музейні куратори. Вони не просто заповнюють полиці магазинів, вони ретельно добирають товари. Жоден бренд оливкової олії, що стоїть на полицях Зінгерменс, не потрапив туди випадково. Власники вважають, що всі вони чудові. Зазвичай вони знають кожного виробника протягом багатьох років. Вони відвідували його плантації і разом із ним збирали оливки. Саме тому Зінгерменс може бути впевненим у багатому і неповторному смакові кожної олії, що продає. Подивіться, наприклад, як власник Зінгерменс описує оливкову олію пасоліво на сайті компанії. Уперше, я скуштував цю олію багато років тому, після випадкової рекомендації, і взяв її на пробу. Чимало олій – випускають у гарних пляшках. У кожної є своя приваблива історія. І ця також не була винятком. Але далеко не кожна олія буде такою чудовою. На відміну від решти олій, пасоліво привернуло мою увагу, що й на я її спробував. Вона має яскравий, насичений смак із фруктовою ноткою. Усе те, що я ціную в олії, без жодних вад. Це одна з найкращих олій в Америці. Вона стоїть на рівні з чудовими сільськими оліями з Тоскани, Наполегливо рекомендую. Власник сам спробував олію і вирішив продавати її, спираючись на власний смак. Тут не йдеться про упакування, маркетинг або цінову політику. Йдеться про якість. Він спробував її та зрозумів, що вона має продаватися в його астрономах. І вам теж слід застосовувати такий підхід.